Megbüntette az Isten. Az egész különbség annyi, hogy hat éves koromban én még hittem Jézuskában. Feli fiam már nem. Már tudni illik abban nem hisz, hogy a kis Jézus személy szerint hozza az ajándékokat. Az Istenség fogalma számára annyi már, vagy még, mint amennyi a mi számunkra. Láthatatlan hatalom, amely csak közvetve rajtunk embereken keresztül büntetés jutalmaz. Mégis nem tudom, melyikünk át közelebb hozzá, aki így tanított. Kopogtas és megnyittatik. És így is. Míg olyanokká nem lesztek, mint egy egyermekek közül egy. Sokszor úgy érzem, a felnőtt emberek túl komolyan, túl nagyképűen és tudágosan végzik el Isten akaratának és gondolatának közvetítését. Elképzelik őt a maguk módja szerint, azzal az emberi és nem isteni logikával, hogy aki ilyen meg ilyen jó és hatalmas és erős, az csak ilyen és ilyen formában ítélhet. Hála Jóistennek csak a felnőtteket, akiket éretteknek tekintenek. A gyermekek szerencsére még nem felelősek. Ezért merem elmondani a legbályosabb jelenetet, ami a karácsonyi forgalomban megállított. Pufók három éves kölyök. Kitépi magát a jó nevelőnő kezéből, és homlok rohan lefelé az áruház lépcsőjén, míg hozzátartozói csomagok terhétől szuszogva követik. Jancsi, az kölyök nem állsz meg! Jancsi röhög, rájuk se hederít, rohan tovább. Az utolsó lépcsőfokon kész a baj. Megbotlik, nagyot buckázik előre, petj bele a sárba. Egy pillanat alatt talpon van, kicsit elsápad. A szája legörbül, de a szemed dacosan villan. A nevelőnő sápítozva szaladt hozzá. Ugye te, Komisz, ugye te, megbüntetett az Istenke! Jansi felkapja a fejét, elvörösödik. Höhöh, vigyázti a száját, csak szeretett volna.